Bai, eta gainera berak ez joerantzun eta oh, Begira! Zer? Begira, Fitsa! Zer da? Me atabalen bada desfile bat Abenduaren hamaikan, zazpitetan Ha, ah, korikaren alde desfile bat Bai, eta gainera jende ospetsuak desfilatuko du Begira, Txom Anderson, Jackie do Bondi Ha, oh, eta vi videoldi Ha, oh, me bikan, me, Johan Bergira Ha, begira, eta bada Eta bestea Eta bai, eta hori ere Eta gainera, DJ Nese gongo da animatzeko Eta petit eta à pinchoak bukaeran izanen dira. Ah! Bikañean berri da benetan. Satoste soakete e korikako da chefilera, miaritzeko atabalen, abenduaren amekan, gaueko 7 haekaren alde.